يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما أبدا فإن أصدق الحديث ذاب الله وخير الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull pembahasan pada sehari hari ini tentang wanita di dalam Islam Sebelumnya Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu menyebutkan hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam, fassalla, summa khotaba summa atan nisaa fa wa'adahunna wa dakkaruhunna wa amaruhunna bis sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar waktu itu untuk salat hari raya. Beliau salat kemudian beliau berkhotbah. Kemudian beliau mendatangi jamaah wanita. Beliau pun memberikan mauidzah, nasihat kepada mereka. Beliau mengingatkan mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Hadis ini menunjukkan bahawa Disunahkannya memberi nasihat khusus Untuk para An-Nisa, para wanita Serta mengajari mereka tentang hukum-hukum Islam Dan mengingatkan mereka hal yang wajib untuk mereka ketahui Para wanita muslimah adalah Seorang muslimah Merasa besarnya Nikmat dari Allah yang diberikan Kepadanya Nikmat Islam Yang Allah Anugerahkan kepadanya Nikmat yang tidak bisa Dinirikan dengan Harta atau apapun dari dunia Nikmat islam dan iman yang Allah berikan kepada Wanita muslimah Adalah nikmat yang besar yang harus dijaga Karena Allah SWT Hanya menerima Agama Yang Allah riduh itu islam Allah mengatakan Innatina indallahil islam Sesungguhnya agama di si Allah adalah Islam. Islamlah yang telah mengangkat harkat dan martabat wanita. Coba kalau kita membaca sejarah. Sebelum datangnya Islam. Bagaimana dahulu nasib para wanita. Mereka terdolimi. Mereka seolah-olah barang yang boleh dijual belikan Bahkan mereka tidak memiliki hak untuk hidup Dibunuh hidup-hidup Dihuduh orang-orang syahiliah Dan sudah menjadi kebiasaan masa Arab waktu itu Mereka membunuh anak-anak perempuan mereka Kenapa? Yang pertama Karena mereka khawatir tidak bisa memberi nafkah Kemudian kedua Karena mereka adalah bangsa yang suka berperang Satu suku dengan yang lainnya Sehingga Mereka menganggap bahwa wanita ini tidak bisa angkat senjata Dan seandainya nanti kalah mereka menjadi tawanan Daripada membuat malu Maka mereka dibunuh Seperti itu dahulu orang-orang Yahidiyah -orang Demikian pula di tengah-tengah umat-umat yang lainnya Selain bahasa Arab Mereka ibarat barang Yang dijual belikan Dan dihinakan Lalu Allah SWT Mengutus Nabi Muhammad AS Membawa syariat yang mulia Dan mengangkat Kedudukan wanita Dan mereka Sejajar dengan laki-laki dari sisi Pahala jika mereka beramal Salih Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat An-Nahl, <coughs> ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiannahu hayatan tayyibah walanajiannahum ajrohum di ahsanimakanu <coughs> ya'malun. Barang siapa yang beramal solih Baik laki-laki atau perempuan Dalam keadaan dia beriman Sungguh kami akan memberi Kepadanya penghidupan yang baik Dan kami akan balas Pahala mereka lebih baik Dari apa yang mereka amalkan Siapapun yang beramal solih Baik amalan solih ini Banyak atau sedikit Terang-terang atau sembunyi-sembunyi Baik amal soleh ini berupa ucapan, perbuatan atau mengeluarkan harta. Siapapun yang beramal soleh baik itulah kila kita perbuat, tua atau muda, bangsa Arab atau se Arab, siapapun. Namun syaratnya dia beriman. Kalau Seorang beramal soleh dalam keadaan dia tidak beriman sia-sia. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman. Allah menjanjikan penghidupan yang baik Apa itu penghidupan yang baik? Di antaranya Dimudahkannya urusan Disehatkannya tubuh Dilansarkannya rezeki Diberinya oleh Allah sifat kona'ah Sifat menerima terhadap pemberian Allah Sehingga hatinya pun Merasa tenteram dengan ketentuan Allah Ayat tadi Menunjukkan bahwa Wanita seperti laki-laki Dari sisi Berhak mendapatkan pahala Berhak mendapatkan janji dari Allah yang mulia Demikian pula sabda Nabi SAW An-Nisa Syaka'iq Ar-Rijal Para wanita adalah Temannya lelaki Artinya Partnernya lelaki Para wanita Itu hukum asalnya sama Haknya Dengan lelaki Hanya beberapa perkara yang memang Syariat membedakan Dan Pada dasarnya eh, Mereka Terkenai hukum sebagaimana para lelaki juga terkenai hukum. Wanita <tuh> mukminah diharapkan nantinya dalam perjalanan hidupnya akan memberikan manfaat yang besar bagi umat ini. Wanita mukminah akan menjadi seorang istri sholiha bagi suaminya wanita mu'minah akan menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya di dalam Islam seorang ibu memiliki kedudukan yang agung di mana wajib atas anak-anak untuk mentaati, memuliakan Ibunya dan tidak boleh curhaka kepadanya. Datang seorang sahabat kepada Nabi Alaihissalam, mengatakan, Ya Rasulullah, wa Rasulullah, man abar siapakah orang yang aku akan berbuat baik kepadanya? Kaulah ummahku, kata Nabi, ibumu. Sahabat tadi bertanya lagi Siapa lagi ya Rasulullah Kata Rasulullah Ibumu Sahabat tadi bertanya lagi Kemudian siapa ya Rasulullah Naib mengatakan ibumu Kemudian sahabat tadi bertanya Siapa lagi ya Rasulullah Kata Rasul Ayahmu Jadi kewajiban Atau Keharusan Seorang anak mentaati Ibunya Tiga kali lipat daripada ketaatan kepada ayahnya menunjukkan bahawa Islam telah mengangkat harkat dan martabat wanita kemudian pula wanita yang salihah akan menjadi ibu yang bisa mendidik anak-anak mereka dengan pendidikan yang baik Berapa banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini Di balik mereka adalah para ibu yang Berusaha Untuk mengarahkan anaknya kepada kebaikan Sufyan rahimahullah Ketika ingin menimba ilmu hadis Dia pun berpikir bahwa ilmu ini sulit saya dapatkan kalau tidak ada biaya Tekad dia untuk menimba ilmu hampir surut Karena merasa orang tuanya Keluarganya bukan orang yang mampu Namun sang ibu mengatakan Nak Anak belajar Ibu dari hasil menjahit ini Untuk menyiap, membiayai Anak dalam belajar Lihat peran dari orang tua dalam mencetak Anak-anaknya menjadi orang-orang besar Yang tentunya setelah Ya, pertolongan dari Allah Swt. Al Imamul Bukhari, ketika beliau kecil itu buta. Siapa yang tega anaknya cacat, anaknya, ya, memiliki kebutuhan khusus. Ibunya terus berdoa dan berdoa memohon kepada Allah. Nada doa seorang ibu itu mustajab doa orang itu dikabulkan walaupun tentu butuh adanya waktu dan tahapan berdoa ketika pada suatu malam ibunya Imamul Bukhari bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim dalam mimpinya Nabi Ibrahim mengatakan qadratalloh basoro waladik Allah telah menyembuhkan mata dari anakmu setelah bangun ibunya Ali Imamul Bukhari didapatkan kedua mata Imamul Bukhari sudah bisa melihat waktu itu Bukhari masih kecil sehingga orang tua ketika diuji oleh Allah memiliki anak yang cacat banyak-banyaklah berdoa kepada Allah karena doa orang tua mustajab sebab tahu pada satu hari nanti Allah kabulkan dan janganlah seorang kecewa <tuh> ketika dia berdoa. <tuh> Kemudian belum dikabulkan Karena doa itu ada saatnya. Dan seorang ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah beribadah. Karena doa bagian dari ibadah yang tentu mendatangkan pahala. Paci bagi para wanita untuk waspada dari makar-makar musuh Yang ingin selalu Merusak kehormatan wanita muslimah Dengan berbagai cara Dengan tayangan-tayangan yang merusak Dengan hiburan-hiburan yang melalaikan Dengan perkara-perkara yang menjadikan para wanita lupa akan tugas dan kewajibannya Musuh-musuh Islam ingin agar Muslimah ini keluar dari tanggungjawabnya bagi dari seorang istri untuk suaminya, keluar dari tanggungjawabnya dari seorang ibu untuk anak-anaknya. Wartawan Muslimah juga mewaspadai letak-letak yang sering terjatuh padanya fitnah. Di antaranya seorang wanita waspada dari ikhtilaf Bari bercampur berbau dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Seorang wanita muslimah waspada dari berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Tidak ada dua orang laki dan perempuan yang bukan mahrumnya Tersuai yang ketiganya adalah setan yang menghumbus-humbuskan kejelekan. Dahulu sebagai salah mengatakan. Kalau mereka menitipkan. Kalau mereka menitipkan uang kepada saya. Insya Allah akan saya jaga. Tapi kalau mereka menitipkan kepada saya. Meskipun seorang wanita yang buruk rupa. Saya khawatir. Akan terjatuh ke dalam perzinahan karena berdua doanya laki-laki dan perempuannya bukan mahramnya menjadi sebab utama terjadinya hal yang tidak baik. Kemudian wanita muslimah harus selalu waspada dari melakukan safar perjalanan sendiri. Perjalanannya sudah sampai tingkatan safar sendiri. Ini tidak boleh. Walaupun itu syafar untuk umroh, untuk haji ya. Dahulu ada rombongan wanita Dalam perjalanan menuju tanah suci Mereka naik kapal Tidak diiringi oleh mahrum mereka Pada suatu malam Walaikudzubillah Kamar mereka didobrak oleh seorang lelaki yang kekar dan mereka tidak bisa menahan pintu ketika laki-laki ini masuk kemudian melakukan yang tidak baik kepada para wanita dahulu ada seorang wanita tawaf di sisi Ka'bah ketika dia tawaf dibuntuti oleh seorang lelaki yang mencurigakan membuntuti terus perempuan ini kecurigaan terus semakin nyata Kemudian wanita ini mendatangi saudaranya, tulung temani saya toaf. Saya melihat ada laki-laki di belakang, mencurigakan gerakannya. Ketika wanita ini ditemani oleh saudari saudaranya, ketika toaf, laki-laki tadi menyingkir. Orang yang mencurigakan tadi mulai menyingkir. Kalau ini di tanah suci. Orang bisa saja atau berani melakukan tindakannya tidak baiklah lukanya apa di tempat-tempat lainnya. Berapa banyak perceraian terjadi? Karena sebabnya seorang wanita melakukan pergi sendiri, kemudian ya, terjadi yang tidak baik, kemudian terjadilah sesuatu yang tidak baik dengan suaminya. Maka bimbingan Nabi SAW tentunya semua mengarah pada kebaikan. Wanita itu terhormat. Wanita itu ketika dia itu. Belum punya suami. Maka. Orang tuanya atau keluarganya lah yang. Menjadi mahrumnya. Yang mencukupi kebutuhannya. Ketika nanti sudah punya suami. Suamilah yang berhentung jawab memberikan nafkah ya mengayominya siap untuk menjadi mahromnya wanita itu mulia wanita itu ter terjaga wanita itu penghidupannya terjamin dijamin oleh keluarganya dijamin oleh suaminya sehingga wanita mukminah tentu dengan syarat Islam ini justru merasa ya tersanjung merasa mendapatkan haknya secara sempurna. <tuh> Wanita mukminah tidaklah dia melepas pandangan kepada laki-laki yang tidak halal untuk dia pandang. Karena yang namanya pandangan adalah panah beracun dari panahnya iblis. Tidak sedikit terjadi perzinahan awalnya adalah pandangan dibalas dengan pandangan Senyuman dibalas dengan senyuman Setelah itu berlanjut kepada obrolan Setelah itu berlanjut kepada saling janjian Setelah itu entah apa yang terjadi Iblis yang menggoda manusia itu bertahap Sebagaimana firman Allah SWT Wala tatta'bi'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u' khutwah syaitan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan jadi iblis telah menggoda manusia itu memiliki tahapan dan tidak serta-merta sedikit demi sedikit sehingga manusia masuk ke dalam jebakannya wanita muslimah hendaklah memiliki sifat malu Malu jika terlihat darinya ucapan uh, Perbuatan yang tidak baik Malu jika terdengar darinya Ucapan yang tidak baik Sifat malu ketika ada pada seorang mukmin dan mukminah Maka kebaikan masih diharapkan darinya Dahulu ada seorang wanita Diuji oleh Allah dengan Penyakit Semacam epilepsi Penyakit ayan Yang kadang-kadang dia jatuh kemudian kejang-kejang Wanita ini datang kepada Nabi SAW Datang Memohon Atau meminta untuk didoakan Agar Allah memberikan kesembuhan Maka Ar-Rasul Memberikan Opsi, pilihan Insyaki sabar tiwal kiljannah, waisyaki ta'awudul Allah laki ayusfiyari. Kalau kamu mau, kamu tetap bersabar bagi musyarakah. Ti kalau kamu mau, aku akan berdoa semoga Allah menyembuhkanmu. Prafikir wanita tadi, kalau saya bersabar. Jaminannya sorga Kata dia, sudah Kalau memang jaminannya sorga Saya bersabar, wahai Rasulullah Namun, ya Rasulullah, saya malu Saya, kalau pas kumat Kalau pas kambuh Aura saya terlihat Tersingkap Doakan, ya Rasulullah, agar tidak tersingkap Bahkan Rasul pun mendoakan Karena ini sesuatu yang jelas Aib Mendoakan agar wanita tadi Andai kata nanti Kambuh dari epilepsinya Dia tidak tersingkap aurahnya Ini diantara sifat wanita yang Nabi sebutkan Bahadiyah pengundi syarga Memiliki sifat mahluk Jika auratnya terlihat Dan keadaan tidak sengaja Lalu bagaimana dengan wanita yang katanya ya, Dia sehat Kemudian sengaja Memperlihatkan aurahnya ini wanita yang dia tiba-tiba kejang, ya, karena epilepsi atau ayan kemudian tidak sengaja tersingkap auratnya, dia malu, dan sehingga dia minta kepada Rasul agar Allah agar Allah ya, menjadikannya tidak tersingkap auratnya. Inilah wanita yang baik, wanita Mukminah. Perlu diketahui bahwa Seiring dengan perkembangan zaman Dan pesatnya teknologi Terkadang para wanita Menjadi barang komoditi Para wanita banyak dari mereka yang Mengikuti Dunia mode Cara Perpakaiannya, gaya rambutnya Terkadang meniru wanita-wanita yang kafir Atau wanita yang fasik Tentunya aspek ini butuh diwaspadai Wanita mukminah, wanita muslimah Adalah wanita yang Mengikuti ajaran dan bimbingan Rasulullah SAW Ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan datang ke Madinah waktu itu, didapati sebagian wanita kota Madinah ada kesenderungan untuk meniru gaya rambutnya wanita wanita kafir. Mereka suka menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Dan tentunya sepertinya haram hukumnya. Menyambung rambut dengan rambut palsu. Muawiyah mengambil segenggam dari rambut palsu. Dia bawa di atas mimbar kata Madinah. Kemudian Muawiyah menyampaikan ceramahnya. Menyampaikan mua'idahnya. Muawiyah mengatakan. Ya ahlal Madinah. Aina ulama'ukum. Wahai orang-orang Madinah. Di mana ulama kalian? Ya ahlul Madinah Aina ulama'ukum Di mana ulama-ulama kalian Saya terjadi seperti ini Ada pergeseran dari nilai-nilai Islam Ada pergeseran dari Bimbingan Nabi Menuju Ya kepada Mengikuti gaya kaya orang kafir Di mana peran dari para ulama Ya ahlul Madinah Aina ulama'ukum Ketahuilah bahwa kehidupan wanita tadi sudah kita sebutkan sangat mulia dan terhormat kedudukannya. Siapapun dia, baginda sebagai seorang wanita Muslimah, meskipun dia belum punya suami, maka dia menjadi anak, jasadari. Bagi keluarganya yang Senantiasa dijaga Dirawat Dan dicukup kebutuhannya. Apakah dia nanti menjadi seorang istri bagi suaminya Ataukah nanti dia menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya Wanita muslimah Sepanjang sejarah Mereka memiliki jasa dan besar Dan peranan yang penting Demi tersamanya kemaslahatan bersama. Seorang wanita muslimah dengan suaminya akan menjadi partner yang baik, yang akan menopang dan mendukung suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan wanita yang baik kalau suaminya sodako kemudian dilarang, jangan sodako dulu kita ini belum punya mobil, kita belum punya kulkas. Hasil 10 takutnya 10.000-20.000 Dihalang-halanginya suami dari amar soal ini bukan wanita yang baik Yang kayak gini Tapi wanita yang baik Ketika suaminya ingin melakukan kebaikan Didukung Kalau suaminya lupa diingatkan Kalau suaminya berbuat Yang menyimpang diluruskan ini wanita ya seperti ini Jangan ketika Suaminya ingin melakukan kebaikan dihalang halangi Bahkan yang ada seorang wanita Muslimah yang baik Mendorong suaminya Untuk melakukan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati seorang wanita Belikan rahmat berasal seorang wanita yang bangun di malam hari untuk salat. Dia pun membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun maka dipersihkan air di wajahnya agar bangun untuk salat malam. Demikian pula Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari untuk salat malam. Dia pun bangunkan istrinya. Kalau menolak untuk bangun dipersihkan air di wajahnya. Suami istri saling taawun, bahu membahu, saling bantu membantu untuk terwujudnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Inilah kehidupan wanita solihah, kehidupan istri solihah dengan suaminya. Rasulullah SAW bersabda. Dia takhidahdukum, qalban syakiran, walisan dakiran, wa zaujatan ta'ainuhu ala ta'adil Rabbihii, atau macam kata Alih Sallallahu Sallam. salah seorang kalian memiliki hati yang banyak bersyukur, lisan yang banyak berzikir, dan istri yang mendukungnya dalam terwujudnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu Seorang istri yang shaleha Menjadi Pendukung bagi suaminya untuk terlaksananya Ketaatan kepada Allah SWT Seorang wanita muslimah terhadap suaminya Mentaati dalam perkara yang baik Seorang wanita muslimah tidak Menolak ketika suaminya Menginginkan darinya hasrat seksual Selama tidak ada halangan syari Maka seorang wanita tidak boleh Kemudian menolak ajakan suaminya Untuk melakukan hubungan ranjang Seorang wanita muslimah dilarang berpuasa sunnah Di saat suaminya ada kecuali dengan seizinnya Seorang wanita muslimah Terhadap suaminya Tidaklah mengingkari kebaikan-kebaikan Yang diberikan oleh suaminya Al-Rasul alaihi salatu wassalam Menyebutkan dalam khutbah Hari Raya Ketika beliau Menyampaikan khutbah Umum kepada jamaah laki-laki dan wanita Kemudian setelah itu beliau mendatangi jamaah wanita dan memberikan nasihat khusus Nabi mengatakan Ya ma'asyaron nisa Tasaddaqna Fa'inni ru'aitukunna akhtar ahli nar Wahai para wanita Bersedekahlah kalian Karena aku melihat wanita yang mendominasi Pengundi neraka Jadi para wanita itu banyak yang masuk neraka dan perut neraka kebanyakan dari wanita. Sebagian atau ada seorang bertanya ya Rasulullah, kenapa demikian? Kata Nabi karena mereka kufur. Jadi maksud kufur di sini mengkufuri meng meng kebaikan suami, meng mengingkari kebaikan orang yang telah berbuat baik dan banyak mengeluh, banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami menjadi sebab Seorang wanita terpapar atau terancam dengan adat. Jadi para wanita yang akan mendominasi penghuni neraka. Namun sisi lain juga para wanita yang akan mendominasi penghuni sorga. Kebanyakan penghuni sorga adalah wanita. Sebagaimana kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Jadi kebanyakan penghuni sorga itu wanita. Siapa tanda dalilnya adalah hadis Nabi Alih Shallallahu Alaihi "Di kulim reen minhum zaujata". Okey makhluk Allah Shallallahu Alaihi Masing-masing dari penghuni sorga memiliki dua istri dan tidak ada kecemburuan. Masing-masing dari penghuni sorga memiliki dua istri. Ini menunjukkan wanita juga mendominasi penghuni sorga. Kemudian kalau tadi seorang istri terhadap suaminya Bagaimana juga seorang wanita terhadap anak-anaknya Menjadilah seorang wanita ibu yang baik bagi anak-anaknya Karena yang namanya ibu adalah madrasah yang pertama Sebelum seorang anak dititipkan di lembaga pendidikan ibu adalah pendidik pertama bagi anak-anaknya Yang akan menanamkan apa yang ia tanamkan kalau dia seorang wanita mukminah yang baik dan memiliki ilmu dia akan menanamkan nilai-nilai agama kalau kalau dia seorang wanita yang jelek yang tidak mengerti agama maka yang akan dia tanamkan pun perkara-perkara yang jelek perkara-perkara jauh daripada agama. Oleh karena itu, sebelum seorang seorang suami memilih sebelum seorang lelaki memilih ibu bagi anak-anaknya dan sebelum seorang wanita memilih bapa bagi anak-anaknya, maka jauh-jauh hari mereka berusaha untuk memilih Selektif dalam memilih pasangan. Benar kata Nabi alaihi salatu wassalam. Pilihlah wanita yang bagus agamanya. Beruntung kamu. Kalau kita dalam bergaulan sehari-hari. Dengan orang lain kita selektif. Tidak asal menjadikan orang sebagai teman dekat kita. Lalu seperti apa teman yang hidup serumah, hidup seranjang Maka pilihlah yang baik Dari situlah awal mula seorang sudah mulai Bertahap untuk nantinya bisa mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik Kemudian Seorang wanita Bersama keluarganya Bapaknya dengan neneknya Dengan kakeknya dengan pamannya Dengan saudaranya hendaklah seorang wanita muslimah Menjadi teladan yang baik bagi keluarganya Meskipun mereka bukan muslim Meskipun mereka Orang-orang yang jauh dari dakwah salafiyah Maka wanita muslimah Sebisa mungkin menampilkan indahnya dakwah ini Dalam tutur katanya dan dalam perbuatannya Berapa banyak Seorang tertarik pada Islam Karena akhlak dan kepribadian Ketika Nabi SAW melihat atau mendengar Ada seorang anak Yahudi sakit Seorang anak Yahudi sakit dijenguk oleh Nabi alaihi salatu dijenguk kemudian Nabi mengajak anak Yahudi tadi kepada Islam maka anak Yahudi tadi semacam waktu itu ayah dari anak Yahudi tadi ada di sampingnya semacam meminta izin kepada ayahnya boleh enggak kalau saya masuk Islam kata ayahnya Abul Qasim ikutilah Abdul Qasim Ikuti Muhammad ini. Anak Yahudi tadi pun mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya subhanallah. Dari sikap yang baik yang Nabi alaihi salatu wasalam tambahkan kepada anak Yahudi ini. Dijenguknya dia meskipun dia seorang Yahudi ternyata punya kesan yang mendalam. Yang menjadikan anak Yahudi ini masuk Islam Lalu bagaimana kalau keluarga kita adalah Muslimin Meskipun mereka awam Maka wanita Muslimah sebisa mungkin Menampilkan indahnya Islam Dalam tutur katanya Tidak pelit Wanita Muslimah tidak pelit dengan hartanya Wanita Muslimah tidak pelit dengan tenaganya Untuk membantu tenaga, Dengan tenaganya Membantu keluarganya dengan tenaganya sehingga keluarganya pun memandang bahwa Islamnya dibawa oleh wanita muslimah ini ada Islam yang rahmatan lil alamin Islam yang membawa kebaikan siapa tahu dengan ini mereka mendapat hidayah orang-orang Mesir dahulu mereka adalah jajahan orang-orang Romawi dan mereka ini agamanya sama dengan agama orang Romawi namun orang-orang Mesir mereka merasa tertekan hidup di negerinya sendiri. Orang-orang Mesir Dahulu kalau mereka ingin mengubur jenazah keluarga mereka harus bayar upeti kepada pemerintah Romawi. Padahal mereka satu ya, satu agama. Padahal orang-orang Mesir mereka lahir di sana, besar di sana, meninggal di sana, giliran mau mengubur jenazahnya harus bayar dan perlakuan-perlakuan lain yang tidak menyenangkan dari bangsa Romawi. Ketika datang pasukan muslimin ke Mesir untuk membuka dakwah dan mengajari Islam, datang pasukan Amr bin Ash ke Mesir untuk berdakwah. Datang pula yang lainnya dari kaum muslimin, mereka mengamati, mereka melihat wa akhlak perilaku kaum muslimin begitu indah tutur katanya lembut perbuatannya menyenangkan kemudian orang-orang mesir membuka hati mereka kepada Islam mereka masuk ke dalam Islam setelah melihat indahnya akhlak dan perilaku dari kaum muslimin wanita muslimah dia banyak-banyak mendoakan keluarganya untuk mendapatkan hidayah Mendoakan ibunya, mendoakan ayahnya Mendoakan kakak adiknya, mendoakan keluarganya Yang belum mendapat hidayah Semoga mereka dapat hidayah Ini juga bentuk Kebaikan yang diberikan oleh Seorang wanita muslimah terhadap keluarganya Karena keluarga adalah orang yang paling berhak Untuk mendapatkan kebaikan Kemudian wanita muslimah Dalam menjalani hidup di dunia ini terkadang Dihadapkan pada ujian dan cobaan Di seorang wanita muslimah ingin Berpegang teguh Dengan agama ini Terkadang Beragam Ujian dan cobaan datang kepadanya Ada orang yang tidak suka Kedirasukan tadi Diwujudkan dalam bentuk cibiran Diwujudkan dalam bentuk pandangan yang sinis atau hal-hal sikap-sikap tidak menyenangkan Maka bersabarlah atas ini semua Hal ini telah menimpa Orang-orang yang lebih baik dari kita Para nabi, para rasul Orang-orang sholih Pun sebelum kita mereka Menghadapi dan mengalami Ujian yang Lebih berat dari kita Mereka bersabar Mengapa kita tidak bersabar Ketahuilah bahwa. Di saat kita berpegang teguh dengan sunnah ini, dan kita bersabar dengan agama ini, meskipun cemohan, cibiran datang dari berbagai arah, ingat ampunan dari Allah dan pahala yang besar akan menyertai kita. Allah swt berfirman: "Kul ingkun tum, ta'hibun Allaha fatabiyuni, ya habibkumullah." Katakan, wa ghafir lakum dzunubakum kadang-kadang Rasul jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah saya ikutilah Muhammad niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian ya seorang ketika dia pekerja berat mengangkut barang berat untuk bergerak ke sana kemari. Namun ketika dia tahu di balik dari pekerjaannya ini tiada upah yang besar, maka beratnya pekerjaan akan terasa ringan. Demikianlah sarah mukmin. Jika tahu di balik daripada dia mengikuti jalan Nabi Alehissalam, Amunan dari Allah dan kesyukatan dari Allah Swt, maka semuanya akan terasa ringan. Bergembiralah wahai wanita muslimah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan Dan bahwa Allah S.A.W.T. akan menjadikan setiap Kesempitan ada jalan kedua Orang-orang yang bertakwa tidak akan dibiarkan oleh Allah Allah akan jadikan bagi mereka Mahrojan dan Faroja Jalan kedua dari segala kesempitan Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wayarsukhu min haytsu la Para sahabat yang bertakwa kepada Allah maka Allah jadikan baginya jalan keluar dari kesulitan. dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wanita muslimah pun dalam sejarah mereka memiliki peran yang besar dalam dakwah. Wanita muslimah dalam sejarah mereka memiliki andil untuk kemajuan Islam dan muslimin. Coba lihat jasa dan perhatikan andilnya Khadijah, istri Nabi alaihi salatu wasalam dalam membela dakwah ini dalam mendukung Dakwah Nabi Alaihissallam. Sedikit saya tampilkan geografi sahabat Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi yang tercinta, istri Nabi yang darinya Nabi memiliki anak-anak, istri Nabi yang ikut merasakan ketir dan lainnya perjuangan bersama Nabi, istri Nabi yang dengan hartanya dengan kalimat-kalimatnya dengan sepenuh hatinya mendukung membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Khairun nisa'il arba' Marjam bidz Imran Wa Khadijah binti Khawirid. Wa Fatima bintu Muhammad. Wa Asiyah Imratul Fir'aun. Sebaik-baik wanita di alam semesta ini ada empat. Sebaik-baik wanita di dunia ini ada empat. yaitu Maryam binti Imran. Maryam itu ibunya Isa. Bundanya Isa. Dan Khadijah binti Khawirid. istri Nabi Alaihi SAW. Wa Fatimah binti Muhammad Dan Fatimah binti Muhammad Putrinya Nabi Wa Asiyah Imratul Fir'aun dan Asiyah Istrinya Fir'aun Hadis sahih Dari Imam Ahmad dan Atabarani At Asiyah Istrinya Fir'aun ini beriman Beriman kepada Musa Menjadi wanita mukminah. Ketika Fir'aun yang mengetahui istrinya justru beriman Maka Fir'aun kalap men dan Menyembelihnya Menyembelih Asia Membunuhnya Namun di Siti hikayatkan Bahawa sebelum Fir'aun menyembelih Asia ini Allah perlihatkan Tempat tinggalnya Asia Istana yang megah yang ada di dalam syarga jadi dikatakan sebelum disembelih Asya ini malah tersenyum Kata Fir'aun lihat orang gila ini Mau disembelih dia malah tersenyum Kemudian dikatakan ketika Fir'aun menyembelihnya Asya sudah diwafatkan oleh Allah Sehingga tidak merasa apa-apa Tidak kerasa Asya binti Asya binti Muzahim Isterinya Fir'aun Termasuk paling utamanya wanita Wanita Khadijah istri Nabi Alihissalam, sebagaimana sabda Nabi Alihissalam, sebagaimana Allah S.W.T memerintahkan Rasulnya untuk memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah yang ada di sorga, rumah yang terbuat dari mutiara yang luas. Rumah yang tidak ada keributan padanya Rumah yang tidak ada Keletihan padanya Inilah istri Nabi Khadijah binti Khawirid Nabi menikahinya ketika beliau berumur 25 tahun Sejakkan Khadijah Ada sebagai riwayat mengatakan umurnya 40 tahun Ada yang mengatakan umur Khadijah 28 tahun Dan sepertinya pendapat yang mengatakan 28 tahun lebih mendekati Umur Nabi waktu itu 25 Dan umur Khadijah 28 Khadijah adalah ibu Bagi anak-anaknya Rasulullah Di antara anak-anak beliau adalah Al-Qasim At-Toyib at Thahir at Dan Tiga anak Nabi ini semuanya Meninggal dalam keadaan mereka masih Bayi, masih kecil Muda juga di antara anak-anaknya Nabi Ada Rukoyah Zainab Ummu Kulsum dan Fatimah. Jadi anak-anak laki Nabi semuanya meninggal masih kecil. Al-Qasim, Abd Thayyib dan Abd Thahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yutawaffa lahum thalasatun minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahum Allah al-jannah." Tidak ada dua muslim. Ini laki perempuan suami istri. Yang anaknya, tiga anaknya meninggal sebelum balik. Tidak ada dua muslim, yaitu suami istri. Yang tiga anaknya meninggal sebelum balik. Kecuali Allah akan masukkan suami istri itu ke dalam surga. Karena Allah sayang kepada mereka. Ya subhanallah. Kemudian Khadijah setumpuk kemuliaan disandang olehnya. Beliau adalah istri Nabi alaihi salatu Beliau adalah wanita yang pertama masuk Islam. Beliau mengorbankan apa yang dikorbankan dari hartanya untuk Islam. Di awal-awal turunnya wahyu Ketika Nabi alaihi wasallam berada di sebuah goa. tiba-tiba datang makhluk yang aneh mendekap Nabi sampai sesak nafasnya Nabi makhluk tadi mengatakan "Iqra baca lah" Nabi mengatakan "Saya tidak bisa baca" Didekapnya sampai sesak nafasnya orang tadi mengatakan "Iqra baca lah" Kemudian Nabi pun pulang dalam keadaan menggigil dan merinding bulu kuduknya Nabi mengatakan "Zammiluni zammiluni" Turun seri muti saya, turun seri muti saya Maka keluarganya pun menjadi mutinya Sampai kemudian Rasa takut tadi hilang Kemudian Nabi menceritakan kepada Khadijah Eh Khadijah Mali Eh Khadijah ada apa saya ini Kemudian dia menghabarkan bahwa, Ya Saya mengkhawatirkan nyawa saya Kata Khadijah Kallah tidak Demi Allah Allah tidak akan menyanyakan kamu Wahai suami Sebenarnya adalah orang yang suka Silatuh rahmi Kau adalah seorang yang jujur dalam kata-kata Kau -kata. adalah orang yang suka Menanggung beban orang lain Kau adalah orang yang suka Memberi pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan Kau adalah orang yang suka menjamu tamu Dan membantu Di saat orang butuh bantuan lihat hadis ini rahmat imam muslim hadis ribat right? imam muslim Khadijah dari pengalaman yang sudah sudah, bisa mengambil pelajaran bahawa orang yang punya sifat seperti ini biasanya, kalau dia mendapatkan masalah tidak lama kecuali masalah tadi akan hilang. Orang yang suka sa'at rahmi, orang yang jujur ketika berkata-kata, orang yang suka menanggung beban penderitaan orang lain. Berusaha untuk mencarikan pekerjaan untuk orang lain, menjamu tamu, membantu. Ya. Di saat orang butuh bantuan, orang seperti ini biasanya tidak lama musibah kecukupan hilang. Karena Allah itu Maha Adil. Orang yang berbuat baik, Allah akan balas kebaikannya. Orang yang dia memiliki simpanan atau selingan kebaikan, maka di saat dia kesulitan calengan kebaikan tadi akan dikeluarkan sehingga meringankan beban yang dialaminya Khadijah Anha menjadi seorang wanita yang baik menjadi seorang istri yang mendukung terhadap dakwah memiliki andil yang besar dalam dakwah ini Sufi tadi. Sekian banyak istimewa yang disandang oleh Khadijah. Bahwa dia sebagai bahawa dia adalah pimpinan wanita di alam semesta di zamannya. Khadijah adalah ibu bagi anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi. Khadijah menguatkan tekadnya nabi menenteramkan batinya nabi alaihi salatu wasalam seperti inilah seorang wanita muslimah Memiliki andil dalam dakwah janganlah umur dan waktu yang Allah berikan kemudian terlewat begitu saja tidak memiliki jasa apapun tidak memiliki andil apapun dalam dakwah kalau kita sedikit Meringkas Di antara kisimayawan Khadijah Sifatahdi di antaranya Kemudian juga Dia adalah istri Nabi AS Dan cukup Seorang menjadi istri Nabi Ada sebuah kemuliaan Allah SWT berfirman Dalam surat An-Nur Ayat 26 Surat An-Nur ayat 26 At-tayyibatu di tayyibin Wa at-tayyibuna di tayyibat Wanita wanita yang baik jodoh bagi laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah jodoh bagi wanita wanita yang baik pula atau ibad atau ditaujibin waktu ibu nadi surat an-nur ayat 26 kemudian istri-istri nabi tanpa terkecuali Khadijah mereka mendapatkan pahala dua kali lipat dari wanita wanita lainnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 31. Surat Al-Ahzab ayat 31 Allah menyebutkan: Wa may min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nuziha ajruha marrataini wa tad manalaha rizqan karima. Barang siapa yang tunduk taat dari kalian dan istri-istri Nabi kepada Allah dan Rasulnya nya dan beramal saleh, maka kami akan beri pahalanya Dua kali lipat. Jadi pahala istri-istri Nabi, pahala ketatan mereka Allah lipatkan. Ya, watahnalah reskon karima dan kami persiapkan bagi mereka rezeki yang baik. Kemudian istri-istri Nabi adalah ibu bagi kaum minin. Yani kita wajib untuk menghormati mereka seperti kita menghormati ibu kita. Dan mereka seperti ibu kita di sisi, ya mereka tidak boleh dinikahi setelah Rasul meninggal. Dan kewajiban kita terhadap istri-istri Nabi di antaranya adalah kita memberikan loyalitas kepada istri-istri Nabi. Dan kita mengenal keutamaan mereka Yang kedua Kita menghormati dan memuliakan istri-istri Nabi Yang ketiga Hati kita Tidak ada Kedengkian dan kebencian sedikit pun Kepada istri-istri Nabi Yang ada adalah kesintaan Yang ada adalah penghormatan dan pengagungan Demikian pula yang keempat disan kita Tidaklah terucap Tentang mereka kesedi doa kebaikan Seperti itulah Keyakinan al-sunnah wal-jamaah Mencintai Istri-istri Nabi Mendudukan mereka pada kedudukan Yang selayaknya Tidak boleh berlebihan dan tidak mengurangi Demikian pula kita berusaha untuk Membela mereka dan membantah pihak-pihak yang ingin merendahkan istri-istri Nabi. Sebagaimana kalau ibu anda difitnah, ibu anda digosip sesuatu yang tidak ada padanya, seperti apa kamu mem memberikan pembelaan? istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kita. Kita berusaha membela mereka dan membantah pihak-pihak yang akan ya me Rendahkan istri-istri Nabi Kemudian di antara kewajiban kita Untuk apa yang seugianya kita Sikap kita terhadap istri-istri beliau Kita mempelajari Sejarah mereka Kita mengenali ya Perjalanan hidup mereka Untuk kemudian kita Jadikan mereka kesuaih teladan Dengan kita membaca Mendengar dan mengetahui kehidupan istri-istri Nabi Maka para wanita muslimah mereka tahu apa tugas dan kewajiban mereka. Mereka akan tahu menjadi seorang istri yang baik bagi suaminya, jadi seorang ibu yang baik terhadap anak-anaknya, menjadi wanita yang baik untuk masyarakatnya, menjadi wanita muslimah yang hidupnya berarti untuk Islam dan muslimin. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam biswat Subhanakallah bihamdika Asyadu alla la ilaha ila anda Astaghfiruka wa atub ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh